מאה ועשרים שנה. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אלה בנות האדם, וילדו להם. המה הגיבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא אדוני כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום.